Basme în limba română Frumoasa privighetoare Această poveste vorbește despre vremuri în care China era stăpânită de regi. Acest rege avea un palat frumos și cea mai superbă locație din palat era grădina sa luxuriantă, cu flori de toate felurile. Unele dintre aceste flori se găseau doar în această grădină și niciunde altundeva în lume. Grădinarul lega clopoței de ele. Grădina era atât de mare, încât dacă o priveai până la capăt, puteai vedea că ducea spre o pădure. În pădure curgea un râu, iar lângă râu era un copac, care servea drept casă unei privighetori. Privighetoarea cânta atât de frumos, încât oricine o auzea era fascinat. Regatul acesta era atât de faimos încât oameni din alte ținuturi îndepărtate veneau să-l vadă. Scriitorii scriau cărți despre regat și în toate cărțile scriau cel mai mult despre privighetoare și cântecele sale. Într-o zi, regele însuși o asemenea carte. Când a citit despre privighetoare, s-a cufundat în gânduri. Ce pasăre din regatul nostru este asta? N-am mai auzit de ea până acum! Și-a chemat prim-ministrul Domnule prim-ministru, ce citesc eu aici? Există o pasăre numită privighetoare în regatul nostru Care cântă atât de frumos încât e văzută ca cea mai frumoasă creatură din întreg regatul? Cum se face că eu nu am auzit de ea? Mărieta, eu nu am auzit de o asemenea pasăre Du-te, găsește-o! Și roag-o să cânte în fața mea la curte, chiar diseară e, e, Cum dorești, Maria ta? Prim-ministrul s-a grăbit de îndată ce a primit ordinul regelui În sus și în jos, la stânga și la dreapta, el a întrebat pe toată lumea de la palat Dar nimeni nu a auzit despre privighetoare S-a dus la rege încă o dată Maria ta, e foarte posibil ca scriitorii să fi scris despre pasăre ca o plăsmuire a imaginației și, în realitate, să nici nu existe deloc o asemenea pasăre Nu! Regele Japoniei mi-a trimis cartea asta Nimic din ce scrie în carte nu poate fi o minciună Vreau să aud privighetoarea cântând Adu-o în fața mea până diseară, altfel întregul regat va fi pedepsit Prim-ministrul nu a avut alternativă. A continuat să întrebe pe toată lumea despre pasăre. În cele din urmă, a întâlnit o fetiță. Privighetoare? Da, am văzut-o! Am și auzit-o cântând! Locuiește lângă râu! Ascultă, dacă mă duci la privighetoare, îți voi da o recompensă! Pe de o parte, ministrul s-a dus cu fetița înspre pădure și, pe de altă parte, a trimis un mesaj regelui cum că pasăra a fost găsită Amândoi au ajuns la locul din pădure unde cânta de obicei privighetoarea Privighetoarea a început să cânte Fetița a spus Vezi? Uite acolo! E pasăra de care ți-am spus! Ministrul nu a auzit nimic din ce a spus fata Era vrăjit de cântecul privighetorii Ai auzit? Oricine poate să uite de lume ascultându-i cântecul N-am mai auzit un cântec așa de frumos Într-adevăr, regele va fi în extaz când o va auzi Draga mea privighetoare, vino la palat Regele vrea să te audă cântând E o onoare pentru mine faptul că regele m-a chemat Bineînțeles că am să vin Luând privighetoarea cu ei, au pornit spre palat Palatul era minunat decorat și strălucea de grandoare. Regele stătea pe tron. Toți curtenii și nobilii erau prezenți. A fost pregătit un stativ de aur, special pentru privighetoare. Privighetoarea s-a oprit pe el și a început să cânte. Cântecul ei era atât de fermecător, încât regele a fost mișcat până la lacrimi. Vreau ca inelul meu de aur să fie atârnat în jurul gâtului privighetorii. Maria ta, nu vreau nimic Faptul că ți-a plăcut cântecul meu e răsplata mea Regele a ordonat privigătorii să rămână la palat A fost construită o colivie de aur pentru ea Era lăsată să zboare de două ori în timpul zilei și o dată pe timp de noapte 12 soldați se duceau cu ea și i-au legat un șnur roșu de gât Privighetorii nu îi plăcea deloc să zboare așa Asta a continuat săptămâni întregi. Într-o zi, cineva a trimis regelui o cutie pe care era încrustat cuvântul privighetoarea. Cu siguranță trebuie să fie o altă carte despre privighetoare. Dar nu era nicio carte în cutie. Cutia conținea o privighetoare ornată cu diamante și nestemate și dacă îi atingeai coada, cânta exact ca privighetoarea adevărată. Avea un șnur la gât pe care era scris Această privighetoare care aparține regelui Japoniei are valoarea privighetorii care îi aparține regelui Chinei Toată lumea era încântată să vadă privighetoarea artificială Ce răsfăți! Hai să le punem pe ambele să cânte împreună! Ambele privighetori au fost puse să cânte împreună dar cântecul lor combinat nu a fost foarte plăcut. Căci privighetoarea adevărată cânta ce dora ea, pe când cea artificială doar cânte cele pe care le avea pregătite. Nu este vina privighetorii artificiale. Ea cântă doar ce a fost învățată. Apoi doar privighetoarea artificială a fost pusă să cânte. Vocea ei suna exact la fel ca a privighetorii adevărate, și datorită diamantelor ei superbe, arăta extraordinar. Privighetoarea artificială a cântat multe cântece. Ceva mai târziu, regele a spus că ar vrea să audă adevărata privighetoare. Unde a dispărut privighetoarea? A văzut-o cineva plecând de aici? Cum e posibil ca nimeni să nu știe unde s-a dus? Se pare că a părăsit palatul. Toată lumea de la curte era fericită că avea o privighetoare artificială pe care o ascultau iar și iar și iar, savurându-i cântecele. Privighetoarea asta e așa frumoasă! Și cântă așa frumos! Dacă te uiți la ea, nici n-ai zice că e o privighetoare artificială. Suntem încântați de acest cadou de la regele Japoniei. Domnule prim-ministru, organizează un concert duminica următoare. Aș vrea ca întreg regatul să audă cânte cele minunate ale privighetorii. E, e, cum dorești, Maria ta? A doua zi a fost organizat concertul privighetorii. Tuturor le-a plăcut, dar unii dintre ei o auziseră pe adevărata privighetoare cântând. A, nu e rău, dar nu e la fel ca privighetoarea adevărată. Când ea cântă, îți dau lacrimile. Bravo! Ce frumos! Nu contează de câte ori o auzi! Mai vrei încă o dată! Privighetoarea artificială a fost așezată în camera regelui pe patul său. Regele îi auzea cântecele înainte de culcare și i-a dat titlul de Cântăreața Regală. Acest titlu a fost cusut pe o fundă pusă apoi la gâtul ei. Iar acum se publicau cărți și despre privighetoarea artificială. Faima ei s-a răspândit peste tot. După un an, regele și curtenii îi memoraseră unul dintre cântece. De îndată ce începea cântecul, toți începeau să cânte și ei. Dar într-o seară, când privighetoarea artificială cânta pentru rege, s-a auzit un sunet, cum s-ar strica ceva înăuntru. A doua zi dimineață, regele a trimis-o pentru reparații la un ceasornicar. Măria ta, am examinat acest obiect în amănunt De la prea mult și prea descântat, firele și conexiunile din interior s-au stricat Și dacă încerc să-l repar, s-ar putea să își piardă melodiile Îmi pare rău să vă spun că nu va mai putea cânta niciodată La uzul acestora, întregul regat a căzut în disperare Căci privighetoarea era o sursă de divertisment pentru ei toți au trecut 5 ani. Regele s-a îmbolnăvit și sănătatea lui s-a înrăutățit grav. Oamenii din regat se rugau pentru însănătoșirea regelui. Măria ta, vrei să-ți aduc ceva? Ce ai vrea să îți aduc? Regele nu a spus nimic. Devenea din ce în ce mai slab și părea că nu mai poate fi salvat. Îi era greu să respire. Nu și-a amintit nimic în afară de... Cântă! Cântă, draga mea privighetoare! Cântă! Te-am răsplătit cu atât de multe! Nu poți să-mi faci asta! Cântă! Cântă! Dar privighetoarea nici nu s-a clintit. În acel moment, brusc, regele a auzit un cântec în afara ferestrei. O rază de speranță și fericire a străbătut chipul regelui. După puțin timp, Regelui s-a părut că văzuse o pasăre la fereastră. A încercat să-și deschidă ochii și a văzut că adevărata privigătoare, stătea la geam. Cânta! Te-ai întors? Cântă! Cântă, draga mea privighetoare! Privighetoarea i-a cântat mai mult timp. Fericirea regelui creștea cu fiecare notă. Și părea că voința lui de a trăi renăștea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, iubita mea privigătoare. De ce m-ai părăsit? Dar azi, întorcându-te, mi-ai dat înapoi viața! Cum să te răsplătesc! Maria ta, tu m-ai răsplătit deja! Îmi amintesc când am cântat în fața ta prima oară. Ai fost mișcat până la lacrimi. Ce răsplată mai mare există pentru un artist? Privighetoarea a mai cântat un cântec și, ascultându-l, regele a adormit. Privindu-l cum doarme, părea că acum doarme liniștit după secole. Dimineața următoare, când regele s-a trezit, razele soarelui intrau pe fereastră, iar privighetoarea stătea lângă el, iar regele arăta mult mai bine decât înainte. Rămâi cu mine pentru totdeauna, draga mea privighetoare! Cântă doar când te simți inspirată să cânti! Nu te voi mai forța niciodată! Nu, măria ta, nu pot trăi în palat! Ori de câte ori voi vrea să te văd, voi veni! Îmi voi face un cuib undeva în apropiere și când vei avea nevoie de mine, voi zbura spre tine și îți voi cânta! Prin cântecele mele, Îți voi spune totul despre regat, dar trebuie să-mi promiți ceva! Sigur! Spune-mi, îți voi da orice dorești! Tu nu vei lăsa pe nimeni să știe că eu îți spun totul despre regat! Bine! De acord! Spunând asta, privighetoarea a plecat în zbor iar regele și-a dat seama că nu ar trebui să închidem păsările în colivii. Și ele au dreptul să trăiască așa cum vor. Nimănui nu îi este permis să subjuge pe nimeni, iar păsările sunt fericite când zboară libere și cântă prin copaci și păduri. Acolo este adevărata lor casă, nu în palate, între patru pereți, în așezările oamenilor. După o vreme, când prim-ministrul s-a dus să-l vadă pe rege, a văzut că acesta nu stătea întins în pat, ci mai degrabă la fereastră, zâmbind. Prim-ministrul s-a grăbit să dea vestea bună tuturor și întreg regatul s-a bucurat.